Bueno, Liva Gorria que eh, eskerrarekin eh, gaude emendu urango guazokan, eta eta bueno, gudaren ostean orain garaipena arte dizkatu plazaatu zue. Se no laku experiencia izan da, dizka grabak eta badakigu tartel Zabala izan dela aurreko dizkatik onuntza eta gauz asko goraberatxoak izan dira azken uneak. No da zaudet eta nola izan da politiko kaleratzeko prozesu. Ba bueno, hor kontua izan da ba 2008tik ta edo taldemoduen ba bueno, hor talekide biren atziloketan medio ba e, geldirik egon gara eta Eta, eta horre kontu da 2000 eta e, 2000 eta malauazieran abeslaria kalera orduen engendu nesan lehengo 2000 eta amairuan mairan asinen krabatzen e, kolaborazio sosatutako disko oso bat ba, piskat ahotsi gabe ahotsa izateko e, ba, piskat kontzeptu horretan ahotsi ba, ba, gabe goterakoen ba, bilatu izan dugu beste ahotsi batzu guri laguntzeko orduen kontua da hori publika guen dune marxoan ideien gu da ditzen den diskoa urten abeslaria da hor sartu bine nolako barne prozesu edo estabaia prozesu baten ez, pizka begiratzen zer egin bergenuen edo nola eta eta hor kontu da, bueno, eh sortu jakun e, ba aukera do behart bat edo ba ikuste genunek gaitasunak edo ba geunkela barruan ondinok esateko zeo zer eta eta horregai txiki dator garaipena artean aurten ataratzen dugun bigarren disko bat edo. Kontu da garaipena artea honekin egiten dugun da pizka sikloa itxi edo pizkat aurreko hiru diskoen eh ez dakizelan pizkat kontzertua do borobildu eta eta halako osotasun bat eman. Gero gainera bai, e, eh aurten eta tratako bidiskortate bada dana kolaborazioa osatuta da psika kontu koral bat desalado eta hau da justu kontrakoa hemen gara gu eh enpura esentzia dosatzen dana kolaborazioak dauz bi eta bakarrik dira eh ba, guk egin ezin gauzetan eskatu laguntza ba, lastipartiko lasti partiko lagunek eindoz kue e, abesti baten satiroa bat eta gero e, yuko izeneko aur soragarri bateke eindozku beste karpen txiki bat eta eta hori da askenien e, ba momentu honetan horrela gaus e, garaipena arte aurkezte e eh kasi eh, ondorio ze bai ideien guda bai eh e, aurtengo bidizko horrekin gabiz eta hon gabis na suseneko asalto hori pizkate prestatzen edo nahiko landu duzu e eh, konzeptu bisuala ikusten da bai azalean eta eta barruan eh ze, ze no la no lizanda su modo naturalean e, prozesua osoa bai e, horre aipatu dauten moduen eh, pizkate bozotasun hori emateko momentuen bai egin du bai eh, irudi aldetik bai pizkat ozotasun hori isladatu ez eta eta ondorio idea, esa, diren pertsonaiaak dira aurreko diskoetako agertzen diren pertsonaiaak, osea, aurreko diskoetako, ba, baya, aurra, e, gizona bandera gorreekin agertzen dana eta eta eta gero baketaltzuari gerrako portadakoa. Orduan, argi genkoen izen bizela pizkato lan konzeptuala do osotasun hori emateko eta gero horria, ba, e, taldeko bateri jole unai eta eta mere lankidea diseinatzaile dietela, ba, hor garatue bien e hori eta eta horre komik e, irudi aldetik edo jotziei ikusi izan eta bueno, irutagun politxe salaz, e, berez kontzeptue lortzen dago, sotasun hori emoti ez, azken pertsona horrek marrastuta ez ikusten die, eta, eta gero ez tal deti bai komikanen kontu hori bai pixkat, e, inoz ez, ez dugu e, edo ez dakit e, pixkat olako ez dakit e, dezberdintasun bat edo markatzen da ben edo ez, baina bueno bai, deigarria bada sentzu horretan edo, hor duen bueno, bai, e, inda lanketa berezio bat, baina hori bai kontzeptu horren inguruen bat ez behar. Gero dedete banaketan erenezko da e, distribuzioa, baina dana zuek egin duzu ezta da, kontzeptua, bai, e, bai, bai, bai, bai a bai. musika eta orain hemen Zaltzen salzen... duena bai, Hori bai, abete duk goa argi Eken eh? e, duta bakefaltzuari garratara gendule musikerriarekin Beste disko dana bai izendie gure e, Autodezko edo Horre igual bai aipatzi e, Ideien gudu agarra batzeko jarri gendule Kooperativisten holako e, sistema bat edo Horre lauren David pertsonak e, Baiko izle modure parte hartu egin e, Esagutzen ez bian e, disko bat e, Erosten, es, jakin barri guztoko hakuen edo es, Eta hori la hosti izin e, zan Sekontu ez genuen oinarri ekonomikorik azteko edo geldik goterakuen 6 e, aski urte Orduan hor kontua da, e, e, hortik abiatu ginen eta horri eskerrak be bai garaipena artistikoa da horren ondorio bat, eh lauren da 2 pertsona horrek ez ba bien ekarpen hori egin, ez genduen eingo garaipena arte bez. Eta eta sentu hortan bai, eh prozesu hori do guk sortu bendu, guk diseinu hau eta eta guk kudatu gendu, Kudatu da eh ba, e, hartzie artizta horrek, gero banaketa bera etxe zure zure geu jo ginen be bai. Osea beti beti ikusi duguna prozesu guk kontrolatzeko, osea beti euki kontrolatuta prozesu hori edo ez, osea ikusten duguna adino nien buru jabetza horretan ba, guk e, sortzen duguz kontzetuek guk garatzen duguz, eta gero bai banaketa bai gure produktuen kontrola edo guztetak guk e, osorik ezbitxia da eta kaso honetan ba, durango bazokan bai ba, asken nien bilugune feministakin da topatu puntu inforekin e, elkarrela nien ba, jarri dugu estan bat ba, ba, jarraitzeko piskat e, ba, hil do horrekin edo, autoeko izpenetik eta auto ba, koherientzia horretatik piskat eta orain salgai dago hemen e, durango kazokan baina imaginatzen dute e, e, izango dela espoel e, e, en batxoetan eskuragai eta 2015 babasgarren urtean zerbirak e, birari ekingo ditu bai eh e, oraingois e, lotzen ja datak eta pizkabiz e, bira itxi bat deitzen dugun hori edo e, du talde moduan beti biogun filosofia da ia betekoa pare bat kontsortu e, gero estrategikoki bai lurraldeak e, uste da gu pizka banaketa bat oreka bat e, egotea ez eta eta bueno gure helburua ez da horrealdanik eta egin jotzen dugu ba duko guzu egunerokoen beste 20000 e, histori eta eta azkenin gure da talde honen funtsa delburua da mezu bat lasa 9 propaganda ta agitasionarako tresna bat da ez da besterik musika probesten du horretarako e eta eta azkenien hori e, da urdu ordun no horretarako bai ikusten dugu na 2015 bira bat eh seguruenetikia e, ba bueno eh izango dala azkenengo bira da augur bira moduen planteago e, aldan e, bira bat baina bai egon gora 2015 urte osoa e, ba bueltaka ta hingotan has bai Euskal Herritik ba mugetati pizkat aratago edo aber ba estatua Espainiaretik edo edo inkuso Europatik ba kontsortu batzuk motide bai ta e, dizkaren soñua zuek zuek lortu zu eta edut edo laguntzaren bat ez da neobi ez zakie eginguda hau garaipena arte grau dugu ze eh, arratzuko estudio txikitxo baten eh, Jon Urriloa bitia teknikoaren laguntaz eta bueno kontu da ideinguda grau behendu bertan o esperientzia politike izan gustora ongino soño aldetik oso gustora gelditu ginen be bai ba, ba lan horretan eta erabaki egingunean ba bueno errepikazio ez e, barri urrirekin nindugu oraingo nindugun goza bakarra masterizazio hiteko jongara Lorenzo Rekorsera eta ba, hori da desordentasun bakarra orrun bai, aldetik e, be bai bueno,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 La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar, basta ya de palabras, hacen falta hechos.